Velkommen til froseriet, der omfavner og hylder de syv bibelske dødssynder. Hver uge froser Jonas Smitter sig gennem syv ekstravagante, eksotiske og dekadente retter eller drinks med en kendt gæst. Serveret af kok og drinksekvilibrist Jesper Smet, Velbekomme. Aller først vil jeg spørge dig, Jesper, øh, 2024. Det er det år, vi er i. Ja. Og du har forberedt noget rigtig vildt. Det er super fedt i dag. Ja. ja. Gør det, det, det. Er, det er virkelig godt. Er det noget af det bedste? Det, ja, det, altså det er ikke det nye bedste hver gang. Nej. Men oh. det er virkelig godt. Det er det, omkring. Det er fedt. Ja. Jamen går du så ikke ud og gøre den første ret klar? Jo. Eller hvad det er? Drink? En lille drink. Ja, fedt. Og velkommen til dig, Silja. Tak skal du Walking. have. det er jo dejligt, du kunne og havde lyst til at være med ja. i froseriet. Jeg har faktisk glædet mig meget, fordi jeg har jo... Mødt dig øh, ikke så mange gange Nej. Men de gange jeg har Har jeg tænkt Der er noget lige Ham der Han overklang. er fed ja. Jamen ja, tak lige måde ja. <laughs> Det synes jeg øh, Og altså, Fordi vi har faktisk mødt hinanden Det kan man lige så godt sige øh, I hvad hedder det øh, Circus Sumau ja. Øje med ja. Som du lavede øh, sidste år ja. I 2023 Præcis. Og har lavet Nogle år ja. efterhånden. Du har jo lavet rigtig meget For Ramachang Ja du er tv-vært, forfatter, sangerinde og skuespiller, og øh, det har du været i mange år. Ja. <laughs> du har lavet Monster Booster, Mini MGP, Sommer Sumarum og MGP. Ja. Og så har du været vært på DR-showet Danmarks indsamling i 2021. Ja. Det er der mange, der ikke ved. Det er fedt <laughs> ja, med, det, det, synes det er fedt jeg. med. <laughs> ja. Øh, du kan godt lide øh, sådan noget, hvad hedder det? Fantasy. Fantasy? Ja. ja. det kan jeg også godt. Men jeg, også... men jeg, jeg er meget til sci-fi, og fantasy og sci-fi er jo ikke helt det samme, men alligevel bevæger vi os lidt i det samme luftlag. Præcis. Man kan sige, at sci er jo så lidt mere ude i fremtiden, ikke? Og no, fantasy no. tit er noget, sådan noget medieval shit. Orger. Yes, orger. Ogs. Elfer. Ogs. Eventyr. Ja. ja. Mm. Eventyr. Event. Eventyr. <laughs> Nu kommer der ting på bordet. Ja. Der kommer glas på bordet. Ja, det er, det er en velkomstdrink. Nej. Vi går i gang nu. Skal du ikke selv have? Jeg har intet ud. Nå, ja. Godt. Ja. godt. Jeg drikker ikke foran folk. Okay. <laughs> jeg drikker kun alene. <laughs> jeg drikker kun okay. Jeg ved ikke, jeg, jeg drikker rigtig meget alene. Nå, det er, det er alkoholfri. Nå. Ja. Fedt. Fordi, vi hørte, du ikke var sådan... Som jeg er ikke den store. Nej, jeg er ikke den dranker? Jeg ved godt, jeg ligner det, <laughs> ja. men, men jeg er det faktisk ikke. Og, og det, den mest kedelige historie til det er bare, at jeg havde sådan noget graviditetssukkersyge, da jeg var gravid, ja. og så skulle jeg leve som en, der har øh, sukkersyge. Og det tog jeg ligesom lidt med, efter jeg havde født, selvom det går over, ja. når du har smuttet den der moderkave ud. Ja. Øh, så, så har jeg bare holdt lidt fast i det, og der er jo sukker i alkohol. Ja, men det er der. Det er der sikkert også i det. Det er der også i det. Der er jo og ret meget sukker ikke, i det her. Men det er. det er frisk mango juice. <laughs> du ikke kunne tåle mango. Aha, men det øh, er ikke det så meget. Nej. Og så er, der, så er det sådan en... en jeg har lavet det hjemme selv på min sodastreamer faktisk. Det er ingefær og citron. Mm. Lemonade, som jeg har, har puttet i... Yum. Ja, som en, en sirop, ikke? Skå. Okay. Jeg, jeg smager nu. Jeg smager nu. Ja. Den er meget flot. Ja, tak. Nej, den er lækker. til. Det er nice, Og der er is og der er tør flyv her. En er En charf flyv. Den er, er lækker. Ja, den er rigtig flot. Mm. Bare lige sådan en for lige at like stemningen. Nu skal vi uh, ja. nu skal vi til Asien. Ja. Vi skal til Asien. Og oh, nu, nu ligger du jo, nu sover du frø. Ja. ja. Og det er også sjovt, fordi Silja, hun der hun har overhovedet ikke noget som helst at gøre med Asien. Nej, og, og nu snakkede jeg med Jonas i går, og så siger at vi skal til Asien. Og siger at det er godt, fordi hun er halvt øh, fra Asien. Ja. <laughs> ja. Og så fra Asien? Hvad er ja, for? Nej, det er hun ikke. <laughs> Sverige. Det er Sverige det er. Ja. Du er født i Østad, så Østad, jo. Ja. ja. ja. Så, jo, Men dog, det er, det er flot. jeg stadig ja, Jeg ved ja. alt muligt. Jeg går ud og laver. Så jeg tak. synes, at Østad og Asien, det ja. er Jamen, tak. flot kommet. Vi er så Ej, tæt på i gang. Jeg vil bare lige... Altså, du er født i 1983, hvilket vil sige, at man taler ikke om en kvindes så Nej. det siger jeg ikke, at jeg er født i 1973. Mm. Vi har været noget igennem med. At jeg holdt fødselsdag. Øh, jeg inviterede ikke dig til min. Nej. Du holdt fødselsdag. blev 40, 40 år, og du inviterede ikke mig. Nej, fordi jeg ikke var blevet inviteret til din. Ja, det var det. <laughs> eller fordi vi skrev lidt om det. Til. Kender hinanden super godt. Ja, det kunne også være det. Ja. jeg prøver bare at lave lidt sjov med, ja. med det. Ja, det prøvede jeg, eller jeg prøvede at gøre lidt alvor ud du prøvede at suge af det. Jeg prøver at suge det sjove ud af det, ja. for så blev det sjovere. <laughs> Og så vil jeg lige have med, din far er jo Jens Ocking, ja. faktisk. Det er, det ja, det kan jeg jo ja, ikke. Også, det kan du ikke slippe udenom. Nej, det er derfor, du hedder Ocking til kigger, Ja, og når man kigger og man kan på kan også mig. se det på kæmen. Kan man ikke det? Jo. Det har jeg fået at vide så mange ja, gange. det kan man simpelthen. Og så bliver sådan begejstret. De bliver sådan, ej, ej, hvor du ligner ham, ikke. når jo. de finder ud af, at det er min far. Ja. Og jeg ved aldrig, om jeg ligesom skal sådan, ej, hvor fedt. Jo, det er set. Eller Skal jeg have det? Ja. Det synes jeg. Som kvinden og ligner, så også, okay. har ja, blandet følelser nu med den der. siger du ting, ja, altså den, det har jeg overhovedet ikke sagt, altså, men jeg mener det er, jo, det er jo noget man godt kan være stolt af, ja, synes jeg, ja, jeg og du er, er pen jo, altså, Nå. det synes jeg, nu er jeg, vi ikke nu skal det er ikke gå hårdt og sige, allerede lidt fuld, fuld. nej nej, der var ikke ja. alkohol i, nej, men det er rigtigt, og jeg er faktisk stolt af, at han er min far, farfar, jeg synes jeg han var idet og med dygtig, ja, må man sige det om sin far, det må man godt, det er jo jo, jo, det synes jeg han var, det synes jeg også. Faktisk, så synes jeg, han var en af de der skuespillere, som spillede meget let. Ja. Altså, giver det mening? Ja. Det der med ikke overacting. Han havde ja. bare sådan virkelig sådan en fin fornemmelse. Ja, okay. og hvile i det på en eller anden måde. Og så det der med at være sådan øh, en anti-helt. Ja. Øh, det, det er jo helt fantastisk. Mm. Det elsker jeg. Og nu sammenligner jeg ham med din Hackman og have Ford og sådan nogle, som jeg virkelig jeg godt at vi kunne kan. lide. Ja. Og der er det fedt at have en dansker, der kunne lidt det samme, mm, synes jeg. Præcis. Det er cool. Ja. Strøber var rigtig fedt. Ja, det var det. Men også riget, hvor han spillede buller. Helt vildt. Jeg røg helt ja. på røven over, at han kunne spille sådan en under, altså under tøflen-type. Ja. Fuck, det var sjovt. Ja. Og den der heste her. Ej, jeg ja. elskede alt ved det. Ja, jamen, og det der med, at han, han jo også har lavet mange ting, og det, der talte vi sammen på et tidspunkt øh, om, at det der med, at bare der var en historie, ikke? altså en god ja. historie, så ja. var han faktisk, så var det lige, så var han ligeglad med, hvad det var. Bare, der ja. var en historie, der havde nerve. Det synes ja. jeg er rigtig fedt. Øh, så har du børn Jeg har en, én. én Hvad barn. jeg ved af ja, Nej, det kan man ikke sige som kvinde Du har men ét barn Jeg har et barn Uma Uma ja. er 10 år Ja Og fucking fed ja. Men det skal jeg mig vil sige Ja, men jeg har mødt jer nede i I var sjov Jeg havde det sket, kunne man mærke <laughs> sjov Nede og i den du, Jeg har menu. jo også mødt din Ja Og ja, jeg har faktisk den... alle dine 60 ja. børn har jeg mødt Ja, 60 Ikke? <laughs> jo, det, har jeg, jeg har tre lille... ægte og så nogen øh, På nogen, der ikke er mine På gule Ja, Alfred, han er jo øh, han er fem. Han er lige blevet fem. Nej, ham er jeg meget stor fan af. Ja, han er også vild. Men det er, fordi han har ballade i sin øjne. Ja, han er, en så godt ballade med jer. jer. Ja. Og det er, det er du også jo. Mm -hmm. Og det er vi ikke. <laughs> det kan vi tale om. Det kommer vi måske ind på. Måske, ja. Hvordan det er. Men er der, mere, ja? er der noget, du gerne vil sige? Altså, dine bøger kan man jo købe. Der er lige kommet en ny <laughs> ja. bog. Ja, man, man kan Jeg er Manto og jeg er Saga. Foregår i samme sådan, øh, hvad hedder det? Univers. univers. Ja, det er og -bøger. der ja. på Sejt. Yes. Ja. Jamen, så synes jeg, vi skal gå videre til, til det, der handler om i dag. Ja. De syv dødssønder. Og vi starter med, med hårdmod og arrogance. Altså, det er sådan en pittestal halløj. Har, ja. Hvordan har du det med det? Altså, hvordan oplever du det, arrogance? Jeg synes... Øhm, faktisk, nu har vi lige snakket om min far, og jeg ja. synes faktisk, han var et super godt eksempel på... Jeg var på et tidspunkt i praktik hos ham som skuespiller, mm. da han spillede inde på Betty Nansen Teater. Og der var han altså ret stor på alle måder, ja. men, men, men ligesom Jens Ocking, mm. Og der kan jeg huske, at han hilste på fucking alle. Altså mm. ham, der skruede pæren i, og han kunne alle øh, medarbejderes navne på deres børn, og han kunne huske, hvornår ingen i billetluen havde øh, øh, sølvbrøllere ja. eller et eller andet. Og han gjorde så meget. Det var ikke noget, han sagde, man skulle. Han gjorde det bare meget ud af, at alle er ligesom lige, og alle er med til at løfte det her i flok. Så ved jeg ja. godt, at der er mange, der har syntes, han var svær at arbejde sammen, for han har fucking også været arrogant, helt sikker på nogle punkter. Men det synes jeg bare var, det var sådan noget, jeg tog med. Det vil jeg bare have med i livet. Ja. Altså all the way round. Både ja. når jeg arbejder, så vil jeg hilse på alle og jeg vil være sød ved alle, og jeg vil antage, at alle er gode mennesker, yeah. når jeg møder dem. Øhm, fordi når jeg selv bliver øh, mødt med arrogance, hvis jeg har, nu har jeg sådan en job, hvor jeg har, så jeg skal jo interviewe nogen, der var kendte, eller øh, øh, være i samme sminkerum som den, yeah. og jeg synes lige så snart, det er nogen, der ikke øh, tager sig tid til at hilse, yeah. eller som øh, øh, hunser rundt med en, fordi jeg kan da lige så godt hente kaffe, eller noget. Jeg synes, det, Helt vildt usmageligt. Ja, ja det synes jeg altså, også. Altså, det, det, det, det stikker mig på alle måder. Og, og det er jo også noget, vi har talt om, det der med, at, at man renner ind i det. Men jeg tror, at afgangsen tit er misforstået, fordi at, øh, det, vi er jo en branche fyldt med diagnoser. Altså, ja, i virkeligheden. Ja. Og, og jeg tror, at ofte, der har folk altså en eller anden øh, diagnose, der gør, at de, de måske har svært ved ja. at, at være sådan super fokuseret. Og ja. det bliver tit sådan noget... Man, man vil hellere den vej rundt, og noget. det bliver tit altså rundt om. Man kan ikke direkte sige, det er det, jeg har brug for, det er det, jeg har lyst til. Nej. Så man går lidt om, rundt om den varme grød, og sådan noget, og det virker jo enten, hvis man, hvis man har svært ved at ikke smiler samtidig, og mm. er sådan lidt utryg ved det, så virker det jo arrogant nogle gange, ja. at man ikke bare siger, jeg har brug for. Altså, øh, ja. Forstår du, hvad jeg mener? Det er lidt, Fuldstændig. Ja. Men det er vel også, usikkerhed er vel også en af de ting, der bonger ud som arrogant ting. Ja, det Eller det, det jeg, kan i hvert fald virke sådan. Ja, altså smart ass er der smart så også noget der. det. Det er jo noget reklamebureau noget. <laughs> Eller hvis du har en en, en hue på, at den sidder sådan op oven på hovedet. Mm. <laughs> det er afgangse, synes jeg. Og man bærer en hue på den måde. Ja. Hvad fanden er funktionen? Ja. Jo. jo. Det ser, men jeg synes, Det, det ser det serterer noget, men men og, men også sjovt. <laughs> jeg skal have sådan en hue. Ja. Det, det er mærke. så smart. Arh, det og så klæbe. bukser der er for korte samtidig. Ja. ja. Det er, det er arrogant. Det. Ja. <laughs> jeg Har du ikke sted? sådan et eller andet, jamen altså, hvor man tænker, det er simpelthen så irriterende, synes jeg? Øhm. Og de tror måske, det er pænt, men det er det ikke. Jeg, ved, jeg havde ikke tænkt på, at det kunne være arrogant alligevel at have det på. Nej, Nej men jeg be... synes, mm, jeg synes jeg er helt med på det der, men jeg synes også, der jeg begyndt at snakke med folk i komikerbranchen, mm. at der må være nogle diagnoser eller fem, ja. øh, fordi det var, det, det, det, der er nogen, der virkelig har været sådan noget øh, lidt socialt at, at hænge ud med, og så finder ud af, at det er noget, det er noget usikkerhed, ja, ja, øh, men ikke afgang. Har du selv været arrogant, eller hvor du, du har fået måske at for... det har jeg der sikkert. Ja. Jeg tror, jeg tror, jeg kan sagtens komme til at virke arrogant, hvis der er nogen, der er øhm, hvad hedder det, enten ineffektiv ja. eller øh, øh, ikke har den rigtige post. Altså forstå mig ret, hvis, hvis, hvis du nu er øh, producer eller redaktør eller mm. på et eller andet, og du ikke kan fucking finde ud af det, du laver, mm. og du er der, fordi at din onkel ejer kompenet er, er eller andet, så ja. kan jeg godt blive arrogant i den måde, at... at øh, Øh, du, du du er ikke til dit arbejde nej, nej, og så men kan det, jeg altså siger, godt blive lidt fin på den ja, tror jeg det, det fedt, pisser siger, mig helt vildt det af. kan jeg sagtens sætte mig ind i også hvis man ikke altså hvis det går for langsomt at komme fra A til B i virkeligheden ja. nogle gange ja. så sige hvad fuck laver hvorfor kommer Præcis. vi videre Præcis. hvorfor skal vi de her lede igennem <laughs> ja. for at komme ja. derhen er det er jætterne ja og der er man jo sådan kan, det kender jeg godt ja der tror jeg godt jeg kan ja. Ja. og det er nok lidt arrogant men det Ja ikke? Fordi ja, der burde man måske også bare Kom nu er du dum eller hvad Ja eller måske Har vedkommende <laughs> bare en fucking dårlig dag Ja ja har det, valgt det. at tage en hat på ja, Der sidder ja. oven på hovedet Eller også at vedkommende bare ikke passer Vedkommende ikke i den stilling Præcis De har Ja, ja. Det, det okay. synes jeg Ja, ja det, det kan jeg sgu nok Det, det synes jeg er meget, er meget godt Jeg synes vi skal <laughs> gå videre God. til den næste Meget godt Med lidt altså afgang Det er meget hyggeligt mm. Indtil videre Men vi skal jo også have er noget det? Spise Jeg kan godt lide at du er lige er Siger det Ja Så hvis der går også ikke tid Hvor du ikke gør Så ved jeg jeg synes i hvert fald ikke, at han, han grinte af mine jokes. Og de var faktisk Nej. ret sjove. Martin Brygman? Ja, men så sørgede jeg for at grine. grine. Jeg griner selv. Jeg griner meget. Men jeg siger også, altså, min kone, hun, Uni, hun siger også, hun, hun, hun, hun synes, det er patetisk, at jeg griner så meget af, når jeg siger noget selv. Jeg synes, det er sjovt. <laughs> det er helt patetisk. Ja, det er det måske <laughs> faktisk. Men jeg ved ikke, jeg synes, uh, og, og, når jeg er on a roll, så præcis, går det helt galt, så bliver præcis. det så dumt. Altså. Ja, ja. Fordi jeg selv synes aldrig kæft, hvor er det var skabt, sted, det er ja, gang i ja. nu. Og jeg synes tit, så har jeg sådan, fuck, den var hurtigt, den der Silja. Shit, der tænkte du hurtigt. Ja, ja, lige hvis man bliver stolt af det, ja, og der er ikke noget ja. publikum til det. Og jo mere lommer der <laughs> åndssvagt. Jesus Christ. Ja, det er det. Nej. Ej. Der kommer en skål ind med... Nej, hvor dufter det Det er det. ramen. Det er ramen. Gud, hvor er det flot. Det ligner noget fra sådan en Ghibli-film. Det er det jo også. Ja det, Nå ja. Ej, hvor er det flot. Skal, er, skal, man ikke, skal du ikke forklare, hvad der er, du tager med? Jo. Blander jammer? En, en rammesuppe som jeg gik i gang med i går, på, øh, på rejer. Ja. Så der er, ikke, der er ikke noget kød i. Det er ren og skær øh, grøntsager. Hvad, hvad med rejerne? Stybe. Jamen dem har jeg jo sigtet fra, så det er jo skallerne. Nå. Det er suppen, man er lavet på rejer. Jeg synes bare at tit og ofte, at hvis du får rejer sådan noget der, så er de enten for gummiagtige eller de bliver for kedelige, eller de overtager showet for det, det i virkeligheden handler om. Og det er de der chewye ridsnudler med, med ramme Ja, præcis. Jeg skal slurpe. Det skal man. Apropos, apropos, det er min hadeting. Det er de der, hvad hedder de der, i MSR, hvad hedder de der? Ja, samme Jeg kan, jeg, nej. nej det er lidt lime, man lige drisseler lime på. Så lige for at skære igennem det der fede det er både frid for øjet og for ganen. Det er super lækkert. Det sagde hun også i går, passer meget godt. Hvad sagde du da, forstået jeg ikke? Det er et simpel på at grine af sin egen joke. Idiot. Men brusk mag, ren fongen med skeen. Den er virkelig, altså det er jo en intens smag. Den er, den er helt. Du kan ikke få noget fed på det. Nej, hvad smager det godt? Ja, den er god. Mm, Superne fra blandet lækker. Ja, jeg har mere. med. Okay. Men du skal have masser af spise. Nej, det var bare fordi. Ja, det var fordi jeg var gråde, jo. Er den for spicy? Nej. nej, nej, nej, nej. Det er godt. Det er den. Sint du god. Jeg har virkelig begrænset mig med chili på grund af dig egentlig. Jeg synes det er meget. Det er noget, der, der kan fyre op for bagdelen. Du, du bliver jo så ked af det. Mm. Bliver du ked? Er, er du lige stærkt? Nej, er det Nå, men det er jo rigtigt. Hvad så? Ikke så godt for mig, <laughs> Nej. Ej, lyder du gammel. Ja. <laughs> jeg er også 50. Men som Clint Eastwood siger, don't let the old man in. No, det skal man bruge nogle kræfter på, synes jeg. Det er præcis. Dup. Er I derfor erklærer mig så ungt? Men du nævner faktisk enormt meget, at du er, er, er, er 50. Gør jeg det? Ja. Så, er det Er du det, Så har du, har du et andet problem med det? Ja, er du, er du jeg... lidt i krise? Ja, ja 100 procent. Er du det? Ja, det tror jeg. Ej, jeg, synes, det, jeg. Jeg synes, det er sådan lidt svært at, at blive 50. Mm. Så, jeg kunne vil hellere være 30. Men altså, men det er jo sådan en hjørne, men Det er mere det der med, at man skal dø snart. Du kan godt være død for leden. Ja, det er rigtigt. Ja. Altså, hvad fanden. Mm. Fire <laughs> Det smager sindssygt godt. hvor det, det godt? Der man er du ramt. Er helt oh, du har ramt, og det er perfekt. Altså. Ja. Det er, det, det er også med vejret, og det er, ja, det er godt køligt. Og... Mm. Det er sjovt, når, når man er lidt forkølet, så som om det sætter lidt gang i... Det gør ja. I uh... Er du lidt forkylet? Nu mm nu. -hmm. Han er jo 50. Men det, mm. men det er jo sådan noget comfort food. Ja, det er det. ikke? Oh. Altså. Men meget lækker og flot ja, meget lækkert. Food. Mangler bare et tæppe. Jeg jeg mangler et tæppe. Ja. Og, en og en noget buble og en pejs. Ja. Og vi skal ja. også fortælle, hvor vi sidder i dag. Ja. Nå ja. På Frederiksberg. Mm. I vineriet. Ja. Ej, hvor smertet godt. Det er godt. Så går jeg ud og fortsætter. Vi skulle tale om grådighed. Ja. Og hvordan har du det med grådighed? Er du grådig med noget? Kender du nogen, som er meget grådig, Eller sådan, som, har du oplevet nogen, hvor de er hvor de meget, meget, hvad hedder det, excessive? Altså, hvor de ikke kan stoppe? Eller? Så synes jeg, det er, det er måske kedeligt at komme tilbage til vores branche, men så synes jeg, det er at, ikke. at folk er meget grådig med opmærksomhed. Ja, det er da og et godt eksempel. De skal fucking have, øh, at, at øjnene er på dem hele tiden, og spotlight ja. er på dem, og... Det er egoet, men ja, man... Ja, det skal... synes jeg. Har, har du det ikke selv sådan? Øh, nej, det vil, det vil jeg jo mig selv ind, at jeg ikke... Altså, jeg synes jo, jeg er i den forkerte branche, fordi... Nå, det er sjovt. Jeg hader alt, hvad der hører med, som ikke bare handler om at afvikle en eller anden historie. Ja. Det vil sige... Mm. <coughs> det vil sige, øh, kunne jeg... Øh, Bare dukke op og være vært, eller at udgive bøger, og give nogle koncerter, og ja. spille teater. Og det var det. Ja. Og så, så var der ikke nogen, der kunne genkende mig. Der var ikke nogen, der ringede om interview Der var ikke nogen, der nu er jeg heller ikke sådan en, der er med i... Altså, så du kunne tænde og slukke for det? Ja. Så du kunne gå ned i menu? Jeg kunne gå ned i min nye og møde en eller anden 50-årig Jonas. Ja, som, og, der, lad være med at sige hej. Og alle kigger. Alle kigger. <laughs> alle kigger. <Præcis. laughs> <er> det <laughs> Hvor køber hun mange kondomer, hvor <laughs> ja, det ja, <laughs> præcis. <laughs> eksempel, ja, lige præcis. Det kan jeg da ikke så, man, så lov til Nej, det kan man ikke. Det, det, det, det ved helt, man, de går hjem og siger. Det, det, det, det, Cirkusdirektøren, hun købte. Hun købte 12, og 12 rigtig kondomer og rigtig meget toiletpapir. Ja. Og vi aner ikke, hvad der foregår. Det er sjovt. Præcis. Men fordi... Jeg må indrømme, at jeg, jeg lever mit ego. Når jeg mangler det, så, så kan jeg mærke, så bliver jeg lidt deprimeret, hvis jeg ikke får den der opmærksomhed. Hvis jeg ikke har et job. Eller, ah. Så kan jeg mærke, at hvad er jeg til for? Jeg fordi, men er det ikke nok, at... Fordi jeg synes jo til gengæld også, når jeg er så sammen med andre mennesker, og det, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er den, jeg er. Det håber jeg ikke. Altså Silja som i arbejdsøjen, ja. Men jeg synes, det jeg er for meget opmærksomhed, fordi så, så er jeg en, der kæfter op, eller yeah. siger noget sjovt. Eller, men det er heller ikke nok for dig, at det foregår. Jo, oh, oh, men det kender jeg godt. Men det er jo også sjovt, fordi det der med, at man, lad os bare sige det som det er, jeg godt kan lide at være festens midtpunkt, mm -hmm. er det sådan noget, man siger det. Det kan man godt lide at sådan være, ej, se, jeg, ja, jeg, ja. Kan, kan, jeg kan ikke stoppe nu. Ja. Altså. <laughs> ja. Men det er jo rigtigt. Det er jo en form for grådighed, at man ligesom ikke prøver at lige at give plads til os andre. Nej, ja. nej, fordi at ja, ja. Der, der var den der gang. Prøv at se den her pistol. Jeg hiver ting frem. Tænk Når frem. jeg kan finde på noget. Ja. Se min nye Indiana Jones-figur. er <laughs> flot. Yeah. Oh my god. Yeah. Nå, jeg har ikke det er er dumt. Har fancy ting, jeg kan vise. Har du ikke det? Nej, det har jeg sgu ikke. No. Jeg har Dungeons Dragons-figurer. Det er meget få, der er imponeret. Men er du glad for dem? Jeg er glad for dem. Viser De du? står fremme ja. i et vitrineskab. Se. Jeg mener det. det, ja, er... det synes jeg er super Og så har like min mand it. sat lys i, så man kan tænde for forskellige farver. Ind i det der vitrineskab. Det har jeg sygt til over. Det? Vi har også en woman cave hjemme os os, som er tegnet og alt sådan noget der. Ja. Som er din det. Jamen, mest. det er jo vores begge. Ja, men det hedder en woman. Din mand er jo ikke woman. Woman han, man. Woman. Woman. woman. Vi har prøvet ligesom at change til dig Det er fordi, han klamet den sygt længe. Ja. Og så var det, passer. Jeg har jo købt sgu da halvdelen af de her ting, der står der. Idiot. Ja. Oh, my god. oh my god. Jeg har ikke noget. Ja. Ja. Ah. Jeg synes, jeg har nej, hørt nej, på vandrørende, ja. Ja. at du har en ting eller to Ja, det er jo grødigt Og jeg bliver faktisk irriteret over, hvis der er andre, der kommer derud og sådan noget Jeg vil gerne klemme. at det er mig, der bestemmer over den som min pap, der er Ellen, hun og hun og nogle veninder med hjemme, og de skal se film derude ja. Så det er sådan lidt, åh Arh, for, hvad? hvad nu, hvis jeg vil derud, så? Hvad fanden? Ja, det er noget skidt Det er så grødigt Så det er faktisk også grødigt og, og, og, og nærigt, og fordi und. du vil ikke have Ja, ja det ja. har jeg også lidt dårlig som vidtighed over ja. Men, du, Hvad med dig og grødighed? Jamen, det er det det er det. Jamen, er det altså, noget? i forhold til at opleve med, med, i, i relation med andre Jamen, jeg, jeg tror jeg er ret grådig. Altså, og det er jo ikke noget man er stolt af, men, men jeg har problemer med altså, det irriterer mig at jeg ikke kan blive tilfredsstillet seksuelt. Nej, det var ikke det. Jeg kunne ikke lade være med at sige når man siger tilfredsstillet. Det kan man men, ikke. Det kan jeg heller ikke. Men altså <laughs> men Ja. Ja, det synes jeg. Ej, mand. Men hun ekspreslever. Oh my noget. god. Ja. Nå, jeg har nu respekt for hende lige der. Ja, ja, men hun er cool. Ja. <laughs> det er dejligt at hun kan leve med det. Det gik rigtig godt. Det var en det, var en, det var dejligt. <laughs> hvor godt du siger det. Nu kommer Jesper med, med drinks igen? Nej, var det flotte. Nej. Jeg æder videre. Det ja, er bare gør gøre det. Godt smager godt. Det er en det ligner en sommerdrik. Ja, det gør det. Majdrik. <laughs> okay. Nu skal vi jo snart videre til næste ret, eller hovedretten. Mm. Så man skal lige... I Asien, der, der drikker man tit sådan noget sødt. Ja. Inden man skal have noget, noget at spise. Som ja. er salt eller eller andet. Og mm -hmm. der det er det... Altså, da jeg smagte den her juice, som jeg har brugt, der tænkte jeg bare på, på min barndom, is. Ja. Den der finger, man kunne få. Kan I huske den? Man kunne, få, man kunne få en finger mm. <laughs> fingeris. Den kan du huske den? Ja, Det var rød. I Ja, præcis. Du forstår finger. det. De andre forstår det ikke. Nej, de, de, de nej. det er en, ja, en børnehave. En ikke? Den parede. Det var ikke en fuckfinger. Mm. Nej, nej. Det var sådan en helt anden finger. Det var rød, finger. Og den smagte jordbær, og sådan smagte den juice. Har du, fået fin Har du fået finger i dag? Men så er der også vodka i. Ja, Nå. Okay, fantastisk. Vi... Engelsk vodka. Nej, hvor dufter det Britisk godt. vodka. Britisk vodka. Det dofter. Det, det, dufter det dufter. af fingre. Jeg er <laughs> <laughs> Jeg er halv svensk. Jeg Nej, men, men op i uh, Smuldtron. De der helt små, ja. hvad hedder de på Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Op i Sverige. Præcis. Ej, og ud og lege i der. Nej, hvor dufter det godt. Ja. Hvad hedder jordbær? Jorgub. Jorgub. Jorgub. Mm. Jor. Jor ej, smager... men oh, den smager ikke lige så sødt, som den dufter Nej, nej, den smager mere af vodka Gør den det? Nej Ej, den smager godt <laughs> nej. nej, lidt Den smager Ej, godt Ej, nu bliver det fæst lidt Ja, det gør det Den her smager Men, men jeg kan, I, kan I smage fingeren? Kan I smage den? Skal du smage den? Jeg, jeg synes, det er ret sjovt med den der jordbærsmag jo. Jeg synes, den smager godt Den må godt. godt stå lidt Ja, det må den gerne Ja, den smager så, så godt Så kommer vodkaen Så bliver man hammert Nej, no. der er så meget vodka der i Ej, ah, der er lidt Ja, det, er, det skal jeg jo køre Ja Ja. Helt, jeg ja, men det er, Du skal ikke spise nu. for meget. Har du fået et angstanfald? Jeg har fået et angstanfald. Oh, præstations -angstanfald. Ja, ja. ja. Skal vi lige sidde lidt? Nej. <laughs> <laughs> angst. Angst. Har du Nå. meget af det? Lad os Nej, okay. Nå, lad Nej. Det, det er jeg glad for. Ja. Øhm, vi er kommet til den tredje dødsønd, som er utugt. Ja. Skråstre lidelighed liderlighed, for at gøre den interessant. Fordi interessant. hvorfor er den ikke interessant, den som den står for så siden? Det er den også. Det er bare sådan... Det, så kan man komme af med det, hvis man, det er fordi, at man er, altså utugt, det er jo tit, hvis man er liderlig, så kommer du til at bedrive utugt. Ja. Hvis du faktisk du skal sove med hænderne over dynen, har det, jeg sagt man mange gange, ja. ifølge kristendommen. Ja, det er også en Du må en ikke stikke religion. fingeren steder hen, når man ikke er hjemme. hjem. præcis. Apropos. Apropos. Ja. Jeg synes jo, det kommer an på en aftale med den, du sammen med. Ja, det er rigtigt Ej, nok. Nu bliver, sige, nu bliver det spændende. Nu bliver det spændende. Jeg har jo for eksempel, nu vader vi lige ind i den. Perfekt. At, at øh, øh, min mand og jeg har været gift i nu øh, et halvt år, men med en pause. Og mm -hmm. det vil så at sige, at vi på et tidspunkt gik fra hinanden. Nej, inden vi gik fra hinanden, havde vi et åbent forhold. Ah, nu bliver det, vildt. Se, det er nemlig spændende, ja. og, og jeg giver alle folk helt ret i, når vi snakkede med dem om det, så sagde de, at det er ikke bare det root til, ja. at nu går I fra hinanden. Og så var jeg sådan, jo, men, men alle krampetrækninger gælder. Ja. Vi har prøvet øh, alt terapi, vi har prøvet alt muligt, bla, bla, bla. vi lever sådan en helt parallel liv. Nu prøver vi at give os selv øh, frie tøjler, ja. hjælper det. Øh, nej, fordi så gik vi så fra hinanden. Ja. Men så vi har jo prøvet at være Det er jo så ikke utok, fordi det er jo en aftale Ja, men ifølge kristendommen, der er det utok det. Ja, det er det og altså, Det jo, synes jeg er super interessant Jeg får stød i halsen, hvis jeg går ind i en kirke nu du ved ja, det godt, ikke? ja, jo, jo du ja. dør, dør. Og så bliver, Der af er kirke. Gud så meget, at ja. han vil sige Vi trækker dig vi ud, af ud af ligningen Og du ryger direkte i i helvede Yes så Det kan jeg det godt fortælle dig ja. Og jeg glæder <laughs> mig Men det, det synes jeg er meget interessant Fordi det er jo sådan et spørgsmål, og der er jo også lavet Altså, dokumentar om det, og folk, der prøver det at leve og mm. øh, have lov til, og det er altid vanvittigt, også med børn og sådan noget. Jeg synes, det er sådan, hvad, hvad gør man? Hvad med jalousi? Og, ja, Altså, altså øh, øh, Er I vi, kommet videre nu, sådan så... Øh, eller? Jamen, fordi vi aldrig har haft det bedre. Nej. Nu, så Nej. fandt vi sammen 10 ja. måneder efter, eller sådan noget. Men, ja. øh, og det var jo fordi... Der stod jo ikke træs i kø, fandt jeg jo så ud af for det første, da jeg var blevet singlet. Så troede jeg, at det ville stå, du ved, en masse, der tænkte, nå for en, ja, teater, skal... en lille hubitsnack der, hende der lige af. en af, oh, Og det var der fandme ikke. No. Der var sådan vindhæksagtig stilling, uh, uh, uh. og, så... <laughs> og så tænkte jeg, det var sandt. Nej, altså så, så kunne jeg se skoven bare træer og kunne se, at græsset bliver ikke fucking grønnere. Nej. Og jeg vil faktisk sige, at min mand er virkelig en outstanding. Et outstanding eksemplar, og ham vil jeg faktisk gerne blive gammel med, Fit. og frem for alt være forældre sammen med. Det synes ja. jeg er mega fedt. Men imens, altså imens det der åbne forhold stod på, det er jo meget interessant, og nu, så er jeg helt ærlig nu, at jeg synes jo godt, at det var jo fedt, når jeg gjorde noget. Mm. <laughs> og jeg synes, det var super ufedt, når han gjorde. Ja, det du synes måtte jeg godt, faktisk. men han måtte helst Nej. Nej, kunne vi lave den aftale? Ja. Det tror jeg ikke, der er nogen, der byder på. Nej, det er jo det. Fordi men... følelsen var, at jeg havde Helt ærligt, jeg, hvis jeg så knaldede med nogen, mm. eller når jeg gjorde, ja. så elskede jeg ikke min mand mindre. Nej. Men jeg følte helt klart en okay. følelse af, når han så havde fortalt, om han havde lavet noget. Så jeg følte mig bare helt forladt og forfærdelig, og det, hele, det jeg blev så ulykkelig. Ja. Er det ikke sjovt? Jo, ikke, jo, det at, er jo ved, ved, super interessant, fordi det, det, det giver jo super meget mening. Men altså, ja. jeg synes bare, det er, også, det er så vildt at, at beslutte. Altså, det er jo så dejligt, de har fundet sammen igen. Det er skønt. Og at man kan det der, hvor det sådan virker igen bagefter. Det synes jeg er meget interessant. Men det har også kostet noget. Fordi der var noget tillid bagefter. Selvom det havde været begge veje, var der noget tillid, der skulle bygges op igen. Det Så man ikke går rundt og er suspicious. man nogle gange tilbage i noget? hvis der, Er der nogle eller? Ja, jeg tror for mig... Nu skal jeg ikke tale for ham, men for mig... Jeg kan da godt tænke tanken, men jeg prøver faktisk at stoppe mig selv lidt hurtigt. Ja. Og ikke ryge ned i en eller anden Ja, ja, spiral af, af ondskab Og, og så har vi og jalousi, er vi totalt gode ja. til at Sætte os ned og få snakket om lortet Nå, en gang imellem er jo noget skidt Altså, det noget fordi det er sådan en følelse Man ikke kan bruge til punkt, noget Og den slår ja. jo kærligheden ihjel For ja. begge parter ja. Så det er sindssygt svært Men altså, utugt og liderlighed hænger jo sammen Fordi utugten, ja. den opstår jo når liderligheden er der, og man ikke får nok, eller et eller andet. Og liderlighed så er en satan. Er ja. det ikke rigtigt? Jo. Fordi den, gør, den går jo ind og fucker med hjernen. Så kan man være den nok over. Så, Ej, det her burde jeg ikke gøre, et eller andet. Ja, Men, Men jeg kan ikke stoppe det. Nej. Fordi det er det, jeg skal. Ja. Det er jo lyst. Altså, ja. i den reneste form. Ja. Helt du kan ikke få noget, der minder om det, synes jeg. Altså, øh, man, man synes lidt, at, at, at være påvirket af noget, kan give en eller anden form for glædelsesrus. Ja. Men selve det der, når ens... Øh, Altså når lideligheden er der og tager over, ja. så er man super og ikke i tvivl om. Det er det jeg skal. Nu. Lige præcis. Og det er jo helt. Og det er sjovt som konsekvens for jeg kan faktisk godt synes jeg være fornuftig nok og siger, at sige. At jeg skal ikke købe de her. Jeg har lyst til de her på sko. Ja. Jeg er virkelig lyst til de her på sko. Mm. Jeg kigger på kontoen. Det ja. skal jeg lade være med. Ja. Men det andet der. Ja, det er det, gratis. Øh, ja. Synes man, fordi det koster ikke penge. Altså jeg er blevet betalt et par gange, men det bør <laughs> måske ikke gøre <at> <laughs> Det synes jeg er fint du siger. Er det det? Ja. <laughs> Nej, men altså, Ej, det er, det men det ikke. er jo praktisk. Det var bare for sjov, du sagde det. Det var for sjov, jeg ja. sagde det. Ja. Men, men, øh, <laughs> men det er jo mere konsekvenserne, det som om, jeg kan ikke regne, jo, jeg kan godt regne konsekvenserne ud, men de er ude af ligningen, mm. hvis jeg er meget liderlig. Ja. Giver det mening? Ja, 100 Så kan jeg ikke. Nej, så, nej. Så, ja. Ja, det, det er svært, fordi det, der, der skal man hanke op i sig selv. Altså, øh, det kan man jo godt, men hvis man så har aftalt, at vi må godt, så må man jo godt. ja. Og så er det klart, så kan jeg godt forestille mig bare... Jeg har ikke prøvet det. Nej. Men jeg har prøvet at være jaloux, og det synes jeg virkelig er surt. Altså, ja. Det er sådan... Øh, men, men er, er det så fordi, at du... Jeg synes jo, at er sådan det noget, virkelig bunder i... Det starten en... af forhold, hvor ja. jeg er utryg ved, hvad kan den nye finde på. Altså, det har jeg prøvet nogle gange, ja. og, det, og, det, og start, det kan så desværre også være nogle måneder, hvor man tænker, er der noget, for, er der, noget der hænger ved og sådan noget. Mm -hmm. Jeg synes, jeg har prøvet det hver gang, jeg har indledt et nyt forhold, næsten at der har været sådan noget... Ja. Uh, Hvornår kan jeg stole på, at det er det? Og det er jo ligegyldigt, men burde jo bare kunne lægge det fra sig? Fordi der kommer stadig ikke noget godt ud af ikke at stole på Nej, men jeg og... kan godt følge det der med at det er i starten. Det er jo igen det der med, nu, med når man har et rigt følelsesliv, mm -hmm. som jeg åbenbart har, og jeg har svært ved at lægge de der følelser væk, mm. fordi de har styret af dem. Ja. Altså, og, og på mange områder er det super fedt, fordi så har jeg jo lyst til ting, mm -hmm. i stedet for hvis man nu ikke havde lyst til noget. Og det ville helt jeg være super ked af, ja. Så, ja. lyst til at høre musik og ja. alt muligt, ja. som er dejligt. Ikke? Ja se film Ja. Men jeg havde, altså prøv at høre, jeg havde en, da, da, vi, da, vi, øh, da vi var fra hinanden, så gik jeg hos en, en, en, en terapeut, ja. som jeg også havde brugt før og sådan noget, og så siger hun, mm, øh, eller hun sagde det på en fed måde, men så siger hun, din far var sådan rimelig, hun kendte godt min far. Mm -hmm. Og han var jo, altså der kan man kalde en for grådig og liderlig og alt det ligesom var, han var et rigtig leve mand. Ja. Øh, og hun siger, det er som om, du har lidt samme. det der det sådan, øh, voldbegejstring yeah. og du lader dig rive med og du lutter du kan sagtens være det i dit liv øh, uden at fuck andre op fordi det han så faktisk var lidt, desværre lidt for god til det var ligesom at sove mange yeah. i hele den fadasse der yeah. så ligesom altså du kan bruge den kreative energi du kan møde mm. nogen og have en det kan være en fløjt eller have et fedt samarbejde med nogen prøv at tænk sex ud af ligningen som sådan en yeah. det skal slut med det yeah, yeah, yeah. Øhm, og det synes jeg faktisk var meget fint at, at man behøver ikke at blive kedelig og sove med hænderne over dynen, men, men prøv lige at have, have Og også... lad være med at gøre det, der er helt dumt. Altså, men, ja. men, men tag det andet og prøve at bruge det. Og du kan altså, også stoppe fem minutter i. Præcis. Det kan man godt. Ja. Det er jo sindssygt svært, når man har gjort de ting, og ligesom ret op på det. Kan det være? Ja, det kan altså, det være. Og for nogle mennesker, der kan det være et, en ende på... Jeg synes, jeg kender mange, som siger, jamen, hvis min. Hvis der, hvis, ja, partner, så er det bare det, ud. så er det slut. Ja. Jeg tror også, at hvis jeg gjorde det med min øh, nuværende kone, så vil hun altså, blive rasende og stoppe det for evigt. Ja. Altså der er ikke noget. Men så sort vidt kan jeg slet ikke øh, Nej, det, wrap around det, det, mere. Det kan jeg heller ikke. Um. Men, øh, men, men det er bare ret interessant, at det er ja. sådan. Det tror jeg simpelthen. Ja. Det er interessant. Meget. Og så synes jeg, at det har været det, der jeg mig så meget med, og som har været så helende at finde sammen igen, det er, at øh, for det første kan vi overleve, kan jeg mærke ret mange ting mm -hmm. i den her relation. Og så det her med, fordi jeg har det arbejde, jeg har møde hele tiden Lige fucking precis. fede mennesker. Yeah. Og de er sjove, og de er kreative, og de er noget helt andet, mm -hmm. end det, jeg kommer fra. Bla bla bla. Og, og, og så det der med, at lade, jeg giver simpelthen mig selv lov til at blive forelsket i folk. Ja. Yeah. På, på det der lidt uh, loosey-goosey-plan. Ja. Yeah. And that's it. Yeah og det har bare været sådan en mega god erkendelse Fit. at sige også sige til min mand du, når jeg kommer hjem og snakker om en eller anden Jesper igen for 60.000. gang mm. og så ligesom sige at det er bare begejstringskæt altså jeg synes blandt ja. bare han er så fucking og hvordan fed. har han det med det? Jamen ja. jeg tror at han har det blandet ja, ja. <laughs> men det <laughs> men det tror jeg ikke ja, ja, ja. jeg, jeg tror ikke at jeg vil sige når det synes han der var og super jeg, jeg synes også det er svært fordi der opstår de der partner in crime forhold mm. wow de er så fede. Nu kører det, ikke? Jo. Altså, jo. Vi er på en tur sammen. Yes. Og hvad, hvad så med mig? Altså. Ja. <laughs> Men det er fedt. Ja. Altså det, ja. det er fedt, du er så ærlig omkring det, fordi jeg, jeg tror, det er et problem for mange mennesker, og det er der med, at man går med det indeni, og ikke får det ud. At man, ja. øh, fordi så hvis, der, hvis man ikke har sex nok, eller får sex nok, mm -hmm. eller synes, mm -hmm. der er lidenskabelighed i forholdet, kan mm -hmm. vi også bare kalde det, og der så er noget andet, så tror jeg, mange vil tænke, oh, men så er det nok, fordi det, det fungerer ja. Nej. Men det er sikkert datterne. Det tror jeg, ikke, det er. Det tror jeg heller ikke. Helt klar. Skål. Skål, mand. Jeg synes, det var dejligt lige at få ja, det. var, en, for sat, den, det den var lad... god lige at få luftet. Ja. Vi lufter den. Ja. Nej, hør, hvor det planer. Og det kan både være mænd og kvinder, der er sådan, men... Mm. Vi, vi, vi kan lige så godt afleve det der med, at, at, at det er mænd der er liderlige svin. Hold kæft, ja. der er mange... Liderlige kvinder. Der er også kvinder, der er sindssyge i det ja. er rigtig og dejligt at Det <laughs> Nej, <laughs> men altså helt ærligt ja. Den får I ikke for jer selv Nej, det, var Ej, det godt Det synes jeg ikke Det, synes det er jeg så glad for Hvor